Și le spunea o pildă cum trebuie să se roage totdeauna și să nu-și piardă nădejdea, zicând, Într-o cetate era un judecător, care de Dumnezeu nu se temea și de om nu se rușina, Și era în cetatea aceea o vădovă care venind la el zicând, făm dreptate față de potrinicul meu. Și un timp n-a voit, dar după acestea a zis întru sine, Deși de Dumnezeu nu mă tem și de om nu mă rușinez, Totuși fiindcă văd va -vă, aceasta îmi face supărare, îi vei face dreptate ca să nu vină mereu să mă supere. Și a zis Domnul, auziți ce spune judecătorul cel nedrept, dar Dumnezeu oare nu va face dreptate aleșurilor săi care strigă către el ziua și noaptea și pentru care el rabdă lung. Zic vouă că le va face dreptate în curând, dar fiul omului când va veni va găsi oare credință pe pământ? Către unii care se credeau că sunt drepți și priveau cu dispreț pe ceilalți, a zis pilda aceasta. Doi oameni s-au suit la templu ca să se roage, unul fariseu și celălalt vameș. Fariseu, stând așa, se ruga în sine, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni răpitori, nedrepți adulteri, sau ca și acest vameș. Postesc de două ori pe săptămână, dau zecioală din toate câte câștig, iar vameșul departe, stând, nu voia nici ochii să-și ridice către cer, ci își bătea pieptul zicând, Dumnezeule, milostiv fi mie păcătosului. Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa decât acela, fiindcă oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța. Și aduceau la el și pruncii ca să se atingă de ei, iar ucenicii văzând îi certau... Iar Iisus i-a chemat la sine zicând, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca a acestora. Adevărat grez cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu, ca un prung nu va intra în ea. Și l-a întrebat un regător zicând, bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Iar Iisus i-a zis, pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul Dumnezeu. Știi poruncile, să nu săvârșești adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta." Iar el a zis, Toate acestea le-am păzit din tinelețile mele." Auzind Iisus, i-a zis, Încă una îți lipsește, vinde toate câte ai și le împarte săracilor și vei avea comoră în ceruri și vină de urmează mie." Iar el, auzind acestea, s-a întristat că era foarte bogat. Și, văzându-l întristat, Isus a zis: Cât de greu vor intra cei care au averi în împărăția lui Dumnezeu: Că mai les ne este a trece cămila prin urechile acului, decât să intre bogatul în împărăția lui Dumnezeu. Zis a cei ce ascultau și cine poate să se mântuiască. Iar el a zis: Cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu. Iar Petru a zis: Iată, noi le sunt toate ale noastre urmație. Și el le-a zis adevărat grezi vouă, nu este niciunul care a lăsat casă sau femeie sau frați sau părinți sau copii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu ia cu mult mai mult în vremea aceasta, iar în via ce va să vină viață veșnică. Și luând la sine pe cei 12 a zis către ei, iată ne suim la Ierusalim și se vor împlini toate ce descrise prin proroci despre fiul omului, căci va fi dat păgânilor, și va fi bagiocorit și va fi ocărât și scuipat, și după ce îl vor biciui, îl vor ucide, iar a treia zi va învia. Și ei n-au înțeles nimic din acestea, căci cuvântul acesta era ascuns pentru ei și nu înțelegeau ce de spuse. Și când s-a apropiat Iisus de Edihon, un orb dea lângă drum cerșind, și auzind el mulțimea care trecea, întreba ce este aceasta, și i-au spus că trece Iisus Nazarineanu, și l-a strigat, zicând, Iisuse fiul lui David, fie-ți milă de mine! Și cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, iar el cu mult mai mult striga, Fiule a lui David, fie-ți milă de mine! Și oprindu-se, Iisus a poruncit să-l aducă la el și apropiindu-se, l-a întrebat, Ce voiești să-ți fac? Iar el a zis, Doamne, să văd! Și Iisus i-a zis, Vezi, credința ta te-a mântuit! Și dată a văzut și mergea după el slăvind pe Dumnezeu și tot poporul care văzuse a dat laudă lui Dumnezeu.